Dorn! A hajó derült időbe tette meg az egész útját az Indiai-óceánon. Miután elhagyták Szumátra északi csücskét, Szabang szigeténél szenet vettek fel, és megszakítás nélkül utaztak Szingapúrig. Törn megbeszélte új barátjával, hogy a Raffles Hotelben találkoznak, azután elszakította őket egymástól a vámbódében szorongó zsivajgó sokadalom. Szingapurban azonban nem csak rendőrök és fináncok fogadják az utasokat, hanem katonák is. Valahol egy kellemes arcú ősz-angol ezredes is feltűnik, és ahogy meglátja Howardot, oda siet. Barátságosan átkarolja a vállát. – Hello, Boston! Örülök, hogy nálunk is látom. – Csak átutazóban vagyok, ezredes úr. Az ezredes viszi magával karonfogva. – Úgy hallottam, Boston, hogy Európában volt. – Jól hallotta, ezredes úr, Párizsban voltam. Ugye, maga amerikai. Bostoni vagyok, innen ragadt rám a Boston Gin név. Csodálom magát, hogy amerikai létére nem angol, hanem holland szolgálatban áll. Nálunk jobb jövője lenne, és halkabban tette hozzá. Tisztiranggal kerülhetne az intelligence Servicehez. Mondottam már ezredes úrnak, hogy ezt a megtisztelő ajánlatot sajnos nem fogadhatom el. Én sok hálával tartozom a hollandusoknak. Azt már épp eléggé megszolgálta nekik, dörmögte az ezredes. De ha nem, hát nem. Egy szívességet azonban tehetne nekem, amiért nagy jutalomra számíthatna. Hallott már előre a Pepítóról? Ha jól megnézné, találna a lapockájában egy golyót is tőlem. Ez az ember most szervezett mafiát csinálta, kínai kalózoktól a szumátrai dohánycsempészekig mindenféle bűnszövetkezetből. Az indiai óceán Akapónéja. Úgy van, Padding az alvezére. 5000 dollárt ér meg a fejük Szingapurban. Úgy hallottam, hogy Dorn foglalkozik vele, és azt hiszem, akkor előbb-utóbb terítékre kerül valamelyik. Biztosabb lenne, ha segítene Dornnak. Látja őt is a hollandusoktól kértem kölcsön. Nekünk vannak kiváló embereink, de azokat jól ismerik a banditák is. No, hát, ha szurabájából eljön, látogasson meg engem újra. Mindentől eltekintve örülök, hogy látom Boston Gym, Vagy hová dur. Én is örülök magának, megpárzol ezredes. A Raffles Hotelben este kötelező a smoking. Természetesen trópusi smoking. Fehér ruha, a mellényel egy vonalba végződő kabát, és uniformiszerű magas gallér, amely lehetővé teszi, hogy rendkívül ünneplőben innélkül járhasson az ember. Hóvárd szokása szerint előbb bekémlett a függő nyílásán át a ragyogó teremben, ahol éppen tangóhoz csökkentették a világítást, és a tükörszerűen csillogó parketten táncoló párok jelentek meg. Tört keresztel szemével, és meg is látta a két férfi mellett vidám beszélgetésbe merülve. Éppen felálltak, és a kiárat felé indultak. Hóvárd a nyomóba szegődött. Lassan kiértek az Esplanade környékéről, és a kínai negyed árkádos házai, Felfordított csónakhoz hasonló, tipikus tetőzetei között rohantak utasaikkal a riksakulik. Hóvárt kezdte sejteni, hogy nem valami biztonságos helyre csávították törnt. Már a Szingapur folyó füllet dögszagú szeméttel borított partján haladtak. A kikötött kínai dzsunkákon messzire világító tábortüzek felett kondérok kínai menük bűzét veszét. Egy pince csapszék előtt álltak meg a riksák. Hóvard valamivel távolabb tartóztatta fel a saját kuliját. Citera és harmonika szó hallatszott a lámpionos bejárat mögül. A párás nehéz levegő érezhető súlya lógott a sikátorok fölött. Hóvard benézett az ablakon. Oda csak egy társaság ült, nagy válas európaiak, mindegyiknek az övében jókora kolt revolver. Barna fényes a villogtak a kihajtott ingek felett. Az asztal fönn kopasz hatalmas emberült, Ősz vastak harcsa bajussal. A bal szemöldöke jóval lejjebb volt a másiknál, mivel ez az ember az egyik szemét állandóan összehúzta. Társasága egy furcsa szerzeten szórakozott. Nevetségesebb figurát valóban nehéz találni annál, aki a terem közepén állott. Képzeljünk el egy egészen alacsony, tömzsi embert, vékony, egyenes lábakkal, bozontos körszakállal, de bajusz nélkül. Rövid, tömpe, krumpliszerűen vastag orral, gömbölyű zsíros ábrázattal. Legkülönlegesebb volt azonban, hogy ez az ember itt a trópuson fényes, fekete szalonkabátban járt, ami nála egy fejjel magasabb ember viselhetett az előtt, és a fején széles kalimájú nemes kalapot hordott, ála alatt összeszíjazva. Ezt még itt az ivóba se vetette le. Revolverőve bőven lelógott róla, míg a kezében egy seprűnyélhez hasonló ócska fegyvert fogott. Mondja, kedves barátom, hogy hívják magát, kérdezte a társaság egy tagja. Nevem Sámuel. azért jöttem ide, hogy vadászszak. És mire akar vadászni? Kizállólag madarakra. Azért jöttem Indiába, hogy madarakra vadászam És tud maga vadászni? De mennyire? Felelte gőgösen Sámuel. Dániában tagja voltam egy lövész egyesületnek, és legutóbb a második díjat nyertem el. A társaság percekig fújdokott a nevetéstől. Valaki megkérdezte tőle, hogy miből akar megélni vadászat közben, mire Sámuel büszkén a zsebére ütött, hogy hál' Isten, neki van pénze, legutóbb sokat nyert Kopenhágában a tőzsdén. A körülötte ülők szeme furcsán összevillant. A harcsa később pókert ajánlott, és megindult a játék. Sámuel eleinte veszített, aztán nyert. A harcsa ucsolt, és Sámuel mégis nyert. Az arcából csak úgy sugárzott a butaság, és közben nyert. Ekkor érkeztek Törn és újdonsült barátai. Törn fülöp vagyok, mutatkozott be körbe, és egyik kísérője magyarázni kezdte a harcsaba jusszónak. Johan törnek a fia, ő is olyan híres vadász, mint az apja. <gül> és te hozott, töcsém, az apád jó barátom volt, csapkodott kezébe a harcsaba jusszó. vagyok, és ez az úr itt Sámuel, a madárvadász, új barátunk! Ülj le és nézd, ahogy pókerezünk! Az események azután tragikus gyorsasággal követték egymást. Sámuel egyre nyert, Jefferson egyre dősebb lett, végül felhődült. – Te törpe, ha rájövök, hogy nem játszol becsületesen! A kisvadász nyomba felúrott és végigmérte. – Ezért azonnal adjon elég tételt nekem! Azonnal! Meguntattál az életedet? Csukott szemmel kilukasztalak. A jókedv újra visszatért, a dühös kis emberként kitűnően mulattak. Na, ne félj, nem eszlek meg, a lábadba fogok lőni, mondta Cseffersen. Állj csak oda a falhoz, én meg ide az ajtóhoz, ha minden áron azt akarod, hogy kilukasszalak. De mi biztosít engem arról, hogy a barátaid nem támadnak rám, ha én győzök? mondta a kicsi délcegen kihúzva magát, és ettől az egész társaság valóságos nevetőgörcsöt kapott. Csak törn szólt oda aggódva a kis emberkének. Az Istenért inért, ezekkel nem jó kukoricázni. Uram, mondta a lenéző fölényel Sámuel, én a Dán lövészegylet második díját nyertem. A társaság tagjai az oldalukat fogták, de Jefferson hirtelen leintette őket, bár neki is remegett a szája széla nevethetnéktől. Csend! Fiúk, mindenki leteszi a revolverét a másik asztalra, hogy a mi Sámuelünk nyugodtan megmerjen verekedni vele. <gül> úgy van, úgy van, kiabálták mindannyian, és revolvereiket egy távoli asztalra helyezték. Samuel közben a polcnak támaszkodott és várt. Jefferson szemben vele húsz lépés távolságra az ajtónál. Ide hallgass, te bolond! A térdedbe fogok lőni, aztán visszaveszem a pénzemet, mert nem játszottál becsületesen. Öt perc múlva háromnél tizenkettő. Azonnal ütni fog a harang. Az első harangütéssel lövünk. Addig karbafont kezekkel állunk. Sámul egy szót sem szólt, övébe tette revolverét és karbafonttal a kezét. Az ilyen pár bajnál az dönt, hogy ki tudja hamarabb előrántani a pisztolyt. Némán múltak a percek, aztán megkondult a harang. Hogy történt? Senki sem figyelhette meg, senki sem láthatta, mert a mozdulat gyorsaságában tüneményesebb volt minden bűvész mutatványnál. Mire Jefferson keze a revolver agyához ért, Samuel már fejbe is lőtte. Jóformán nem is láthatták a revolverét. Újra ott fityegett az övében, és ő nyugodtan támaszkodott a söntéspúthoz. A harcsa egyetlen hang nélkül, mint a kidőlt tuskó zuhant a földre, és a harmadik negyedet elütő harang melódiája, még ott rezgett a levegőben. Azután olyan csend lett, olyan döbbent némaság, mintha a szívverése is se lát volna mindenkinek. Pedig csak egy szív szűnt megdobogni a helyiségben. Az egyik bronznyakú megmozdult, de a láthatatlan mozdulat ismét felkapta a pisztolyt, és a kis vadász rájuk irányítva a csövét félelmetes hangon dörögte. Aki megmoczan, az halott! Most látták csak, hogy ez a kis alak, aki lelőtte a vezérőket, egyben le is fegyverezte őket, és revolvereik mellett állva, rövésre készen, gyerekes csúfolódással fordult feléjük. Hát, csak nevessetek tovább, fiaim! Elfelejtettétek a vezeték nevemet is megkérdezni. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam! Nevem Samuel Darn. Tényleg madárvadász vagyok, jó madarakra vadászok, és nevetett hozzá. <gül> – Olyan jó madarakra, mint ti vagytok. – Mondjátok meg Pepitónak, hogy Jefferson Paddington-t elintéztem, és legközelebb rákerül a sor. Don nevétől, ha ez egyáltalán lehetséges, még jobban megdermettek, mint szemük láttára lelőtt vezérük halálától. Úgy ott, mintha kezük lábok meg lett volna kötve, és velük szemben egyetlen kis komikus figura, egyetlen ócska revolverrel. Don most philip fordult. Ide hallgasson maga zöld fülü. Magát azért csalták ide ezek a csirkefogók, hogy megöljék, és ne legyen érvényes az erdőírtási engedély, amit az öreg törn a maga nevére iratott át. Jó lesz, ha visszamegy innen a hotelbe és vigyáz magára. Már is hordja el magát. Törn a déli tengerréme olyan gyorsan hagyta el a helyiséget, hogy az utolsó lépcsőfokokon keresztül botolva orrán száján érkezett ki az utca kövezetére. Aztán úgy rohant mint akit 22 kalósz, és legalább kilenc részeg matróz üldöz. Most pedig, barátaim, álljatok ilyen szép nyugodtan, amíg elmegyek, mert a kis fogókat, ha nem feltétlenül szükséges, esetleg nem lövömagyom, mondta a banditáknak Dolm. És ne felejtsétek el megmondani Pepitónak, hogy műsorom legközelebbi száma ő lesz. Viszont látásra, gyermekeim! és szuggesztív hatalmának tudatában vissza sem fordult, miközben felment a lépcsőn és kilépett Szingapur külterületének éjszakájába. Az ajtó becsukódott mögötte, és senki sem mert utána menni.